Вибрали найкращі. Отакі робити, худко робити, наказав Данило. Та ще й сам держаки вибирав. Довго з Дмитрієм приміряли, якої довжини треба, щоб замашними були. Розійшлися в пісяцькі і соцькі. Залишилися Пасилько, Мирослав, Семен Дмитрій, Микула. Не сказав їм, що проти німців підемо. «Не треба, бо вуха довгі у ворога, почує мислі наші». Данило глянув на Микулу, той й лукаво посміхнувся. «І ви про це не кажіть нікому, тільки військо готуйте. Не знаємо ми нового ворога». А розпитував я про нього, і так думаю, що треба добре приготуватися. У них кольчуги і на конях, і на людях. А ще так мислю. «Не поворотки ці рицарі, заліза на них багато». Вони силою можуть придушити, як ідуть усі разом. І вигляду них страшний, навіть роги на голові. А швидко повертатися не можуть. Оце не забудьте. Для цього і пішців треба взяти з сокирами. Пішці багато допоможуть. Як побіжать до рицарів та ноги коням рубатимуть, тоді рицаря страшного легше бити буде. А рубати цих кованих вояків важкими сокирами будемо. І в нас дружинники в кольчугах будуть. Та легкі кольчуги треба, а того, як і руки з мечем не підніме і копієм німці не вдарить. Я бачив, що ти, Данила, ніби з їхнім магістром розмовляв. Усе про них знаєш. Посміхнувся, Мирослав. «Що зробиш?» – промовив Данила. «Ці ж рицарі Соломоничі, рекомі Темпличі, аж з теплих країв сюди перебралися. Там вони господарювали» та прогнали їх звідти. А нам треба їх ще міцніше вдарити по голові, щоб не зазирали сюди. Примітка Соломоничі призирвала назва рицарів-тамплієрів, бо орден їхній заснувався в Єрусалимі в 1119 році у королівському дворі, де за переказами ніби стояв колись Соломонів храм. Ось про що подумайте, як у бій підемо, то криком і гуком не візьмемо. Бо рицарі не почують цього крику. У нього на голові шолом такий, що вся голова закрита. Треба, щоб наші воїни їхнього вигляду не злякалися. Всі рицарі стіною стоять. На них йдуть, а вони не вирухнуться. А потім разом усі лізуть. Як уже в похід підемо. Та аж біля дорогі, усім воїкам розказати про рицарів оповісти, як їх треба бити. Я з вами буду. Вірні твої слова, Даниле, сказав Мирослав. Будеш з нами то добре, але це ще не все. У тебе дві руки. А воювати руками воїнів треба. От ці руки озброїти мусимо. Данила підійшов до Мирослава і обняв його. Приготуємось, ти здопоможи мені. Сам підбровіченому паду, а німця не пущу сюди. Рано вставав Данила, не спалося йому, тихо виходив з започивальні, щоб не почула жінка. Поївши щось на швидку, він йшов до ковачів, що кольчуги робили, та ні коні біля ковачів стояли, до них вони приміряли кольчуги. «І що це ти, князю, надумав?» «Не було ще у нас на конях кольчуг?» – запитували ковачі. «Не було та зробіть, та такі, щоб ніяким мечем не перерубати». Він жартував з ковачами і йшов до Тислярію, що вистругували стріли. Дідей ночували у княжій тислярні, треба багато стріл наробити. Вони стругали і при світильниках. А найдовший Данило сидів, завжди в ковачів. Дикувалися мечі та сокири. Тому жті ковачі відразу зрозуміли Данилову думку. Сокири потрібні незвичайні, такі, щоб навпіл розколювали залізо, важкі й зручні в бойовищі. Не робили ми таких сокир, а зробимо, говорив Данилові Силовусий Ковач. Прийшов він у холм, як і багато таких умільців здалеку, десь на Дністрів оселищі ковалював. А прочувши, що князь скликає умілих людей заселяти новий город, пішов з насильченого місця. «Ти, князю, хочеш, щоб не від двох ударів, а від одного ворог землі поклонився?» «Відкуємо. Глянь, ось сокира. Над нею довго й голову ламав. Пробував по залізові бити. І виходить, треба і лезо, і обух потовщити. Тоді так, рубане, що усе розтрощить» а можна повернути та й бухом тріснути». Данило придивлявся. «Так-так, цей ковач – розумна людина. Сокира справді буде ліпшою, ніж у інших». «От так і робіть!» – похвалив він ковачів і обернувся до двірського Андрія. «Усім ковачам звели отак робити. Нехай сюди прийдуть, подивляться». «А тебе як звуть?» – спитав він ковача. «Мене? Мене звуть Семеном Острим». Від до прізвище! Гострі мечі робив!» – відповів ковач і взявся за молот. Данила спостерігав, як вправно літав у руках ковача молот. Оглянувшись, чи нема близько нікого, ковач підійшов до Данила і спитав пошипки. «А на якого ворога підеш? Так мислюю, що на рогатих із хрестами!» Данила посварився мовчий-мовчий. «Не бійся, князю! Старий семен гострий нікому не скаже!» Тільки я так здогадуюсь. Кого як не цих супостатів бити? Закувалися вони в залізо, та й думаю, що руська сила їх не візьме. Бий їх, звірю. Он хлопець у мене, міх роздуває, утік з дорогичина. Батька його в головці замордували. Семен помовчав трохи, зітхнув. Спершу руки відрубали, потім кіньми по ньому топталися, як натішились, Голову відрізали. «Щасти тобі в бою і всім воїнам нашим!» Та ниво не відповів нічого, замислився. От і не знає ніхто про похід? Невже про це вже скрізь говорять?» Він покликав Семена до себе ближче і прошепотів на вухо.